Criza. Capitolul 14, Sigiliul lui Dumnezeu. Ce eveniment special este descris ca având loc? Scurt timp, înainte de încheierea timpului de probă. Apocalipsa, capitolul 7 cu 1 la 4. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare, în cele patru colțuri ale Pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale Pământului ca să nu sufle vânt pe Pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vă pământul și marea zicând, Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese repecetluiți.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 Începeți însă cu meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care era înaintea templului. Ioan vede elementele naturii, cu tremure, furtuni, conflicte politice, înfățișate ca ținute în frâu de îngeri. Aceste vânturi sunt ținute sub control până când Dumnezeu va da porunca să li se dea drumul. Pentru Biserica lui Hristos există siguranță. Îngerii lui Dumnezeu Ascultă de porunca lui, ținând în frâu vânturile pământului, pentru ca să nu sufle pe pământ nici pe mare, nici pe vreun copac, până când vor fi sigila slujitorii lui Dumnezeu pe frunțile lor. Această sigilare a slujitorilor lui Dumnezeu este aceeași care i s-a arătat lui Ezechiel în viziune. Care este sigilul viului Dumnezeu? Exodul 20 cu 8 la 11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 și tot ce este în ele, iar în ziua s a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul, capitolul 31, versetele 12 la 17 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, Să nu cu care cumva să nu ține sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi,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 i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Prea târziu văd ei că sabatul poruncia a patra este sigiliul viului Dumnezeu. Adevărata a sabatului este semnul loialității față de Dumnezeu. Aceia care vor să aibă sigiliul lui Dumnezeu pe frunțile lor, trebuie să țină sabatul poruncia a patra. Asupra poporului lui Dumnezeu va fi pus un semn, iar acel semn este ținerea sfântului său sabbat. Nouă, ca Israel, ne-a fost dat sabatul ca un legământ veșnic. Pentru aceia care venerează ziua sa sfântă, sabatul este un semn că Dumnezeu îi recunoaște ca fiind copii ai poporului său. Acesta este un angajament că el va împlini pentru ei legământul său. Fiecare suflet care acceptă semnul guvernării lui Dumnezeu se așează sub legământul veșnic, divin. El se leagă pe el însuși de lanțul de aur al ascultării. Fiecare verigă a acestui lanț este o făgăduință, singura din toate cele zece porunci, cea de-a patra conține sigiliul marelui dătător al legii, creatorul cerurilor și al pământului. Care trebuie să fie starea spirituală a tuturor acelora care primesc sigiliul lui Dumnezeu? Ei vor avea caractere desăvârșite. Căutăm noi plinătatea lui, totdeauna concentrându-ne toată energia spirituală, alergând spre ținta așezată înaintea noastră, desăvârșirea caracterului său? Când poporul lui Dumnezeu va atinge acest standard, ei vor fi sigilați pe frunțile lor. Umpluți cu Duhul Sfânt, ei vor fi pe deplin în Hristos, iar îngerul raportor va declara, „S-a sfârșit. Nimic nu-i poate clinti de la adevăr. Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunțile lor, acesta nu este un sigiliu sau un semn care poate fi văzut, ci o întemeiere în adevăr, ambele intelectual și spiritual în așa fel încât ei nu pot fi clintiți. Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat și pregătit pentru zguduire, ea va veni, într-adevăr, ea a început deja, judecățile lui Dumnezeu sunt acum asupra pământului, pentru ca să ne dea avertizarea, pentru ca noi să știm ce vine asupra noastră. Ei au asemănarea Domnului Hristos. Sigiliul viului Dumnezeu va fi pus numai asupra acelora care au o asemănare cu Hristos în caracter. Ei sunt biruitori. Aceia care biruiesc lumea, firea pământească și diavolul, vor fi privilegiați care vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Ei sunt curați și fără pată. Acum este timpul să ne pregătim. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată asupra frunții unui bărbat sau a unei femei care nu are inima curată. Niciodată nu va fi pus pe fruntea unui bărbat sau femei, ambițioși sau iubitori de lume. Nu va fi pus niciodată pe fruntea oamenilor sau femeilor cu limba mincinoasă sau inima înșelătoare. Toți cei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu. Candidați pentru cer. Ei plâng și suspină pentru păcatele lor proprii, pentru păcatele din biserică și din lume. În timpul când pericolul și apăsarea din biserică va fi cea mai grea, mica grupă care stă în lumină va suspina și va plânge pentru fără de legile care sunt făcute pe pământ. Dar cel mai mult rugăciunile lor se vor înălța mai ales în favoarea bisericii pentru că membrii ei săvârșesc fapte după felul lumii. Ei se plâng și suspină pentru că în biserică se află mândrie, avariție, egoism și înșelăciune aproape de orice fel. Clasa care nu se simte îndurerată pentru decăderea lor spirituală și nici nu plâng pentru păcatele lor și ale altora, va fi lăsată fără sigiliul lui Dumnezeu. Sigilul lui Dumnezeu va fi pus numai pe frunțile a care suspină și gem pentru fără de legile făcute pe pământ. Numai aceia care prin atitudinea lor înaintea lui Dumnezeu ocupă pozițiile a care se pocăiesc și mărturisesc păcatele lor în marea zi antitipică a expierii, vor fi recunoscuți de către el și vor primi semnul prin care se va arăta că merită protecția lui Dumnezeu. Suntem noi acum în timpul sigilării? Dacă da, când a început? Am văzut că proba cu privire la sabat n-a putut veni până când mijlocirea lui Isus în Sfânta n-a fost terminată, iar el să treacă dincolo de perdeaua de despărțire în a doua încăpere. Așadar, credincioșii care au trecut la odihnă înainte ca ușa spre Sfânta Sfintelor să fie închisă, când s-a sfârșit strigarea din miezul nopții, în luna a șaptea din anul 1844 și care n-au ținut adevăratul sabbat, se odihnesc acum cu speranța primei învieri, căci ei n-au avut lumina și proba cu privire la sabat pe care noi o avem acum, de când ușa aceea a fost deschisă. Am văzut că satana ispitea pe unii din poporul lui Dumnezeu la acest punct. Pentru că așa de mulți creștini buni au adormit în triunful credinței lor și nu au ținut adevăratul sabbat, ei se îndoiau de faptul că sabatul este o probă pentru noi acum. Satana folosește orice mijloace în acest, acest timp al sigilării ca să împiedice mințile poporului lui Dumnezeu de a accepta adevărul prezent, făcându-i să se îndoiască. Timpul sigilării este foarte scurt și în curând se va termina. Acum este timpul, în timp ce cei patru îngeri țin cele patru vânturi, să dăm cu certitudine dovada de chemarea și alegerea noastră. Știm noi de unii oameni care au fost sigilați deja? Am văzut că ea, sora Hastings, a fost sigilată și va învia la auzirea glasului lui Dumnezeu? Și va sta pe pământ împreună cu cei 144 de mii Am văzut că noi nu trebuie să o jelim Ea se va odihni în timpul de Pe pământ se află în viață oameni care au depășit vârsta de 80 și 90 de ani Rezultatele naturale ale vârstei lor înaintate sunt văzute în slăbiciunea lor Dar ei cred în Dumnezeu și El îi iubește Sigiliul lui Dumnezeu este asupra lor Și ei vor fi printre aceia Despre care Domnul a zis Ferice de morții care mor în Domnul Este posibil ca să existe bărbați și femei în viață astăzi Care au primit deja sigiliul lui Dumnezeu? Un alt lucru, puțin cunoscut de alții, spune Binecuvântați pe Domnul, frați și surori Aceasta este încă o adunare pentru aceia Care au sigiliul viului Dumnezeu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 Ce eveniment glorios va avea loc înainte ca sigilarea poporului lui Dumnezeu să fie terminată? Înainte ca lucrarea să fie încheiată și sigilarea poporului lui Dumnezeu să fie terminată, noi vom primi revărsarea Duhului lui Dumnezeu. Nici unul dintre noi nu va primi vreodată sigiliul lui Dumnezeu atâta timp cât caracterele noastre au vreo pată pe ele. 9. Ni s-a lăsat Corectarea defectelor din caracterele noastre, curățirea templului sufletului de orice necurăție. Apoi, ploaia târzie va cădea asupra noastră, așa cum a căzut ploaia timpurie, asupra ucenicilor în ziua de Rusalii. Ce se va întâmpla a care nu sunt întemeiați și înrădăcinați în adevăr? În așa fel încât ei să nu poată fi clântiți. Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunțile lor, acesta nu este un semn care poate fi văzut, ci o întemeiere în adevăr, intelectual și spiritual, așa încât ei nu pot fi clintiți. Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat și pregătit pentru zguduire, ea va veni, într-adevăr, ea a început deja. Judecățile lui Dumnezeu sunt acum asupra pământului. Ca să ne dea avertizarea pentru ca noi să putem ști ce se va întâmpla în viitor. Ce decret universal va fi emis înainte ca tot poporul lui Dumnezeu să fie sigilat? Puterile Pământului, unindu-se la război împotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca toți mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi, Apocalipsa 13 cu 16, să se conforme tradițiilor bisericii prin păzirea sabatului fals. Pe de altă parte, legea lui Dumnezeu poruncind ascultare față de cerințele zilei de odihnă a Creatorului și amenințând cu mânie împotriva tuturor acelora care calcă preceptele ei. Cu această chestiune, atât de clar adusă înaintea oamenilor, oricine va călca în picioare legea lui Dumnezeu ca să asculte de un decret omenesc, primește semnul fiarei. În timp ce o clasă, prin acceptarea semnului supunerii față de puterile pământești, primește semnul fiarei, cealaltă, alegând simbolul supunerii față de autoritatea divină, primește sigiliul lui Dumnezeu. Când te conformezi decretului care îți poruncește să te oprești de la muncă duminica, tu consimți să primești semnul fiarei și refuzi sigiliul lui Dumnezeu. Dacă noi primim acest semn pe frunțile sau mâinile noastre, judecățile pronunțate asupra neascultătorilor vor cădea asupra noastră, dar sigiliul viului Dumnezeu este pus asupra acelora care cu conștiinciozitate țin sabatul Domnului. Domnul mi-a arătat clar că chipul fiarei va fi format înainte ca timpul de probă să se încheie căci aceasta va trebui să fie mare încercare pentru poporul lui Dumnezeu, prin care va fi decis destinul lor veșnic. Apocalipsa 13, cu 11 la 17 Aceasta este încercarea pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o aibă înainte ca ei să fie sigilați. Toți cei care dovedesc loialitatea lor față de Dumnezeu, prin păzirea legii sale și refuzând să accepte un sabat fals, se vor alinia sub standardul Domnului Dumnezeu, care este Jehova, și vor primi sigilul viului Dumnezeu. Aceia care sacrifică adevărul de origine, cerească și acceptă sabatul duminicii, vor primi semnul fiarei. Care este numărul a celor care au fost sigilați? Apocalipsa 7 cu 4 Și am auzit numărul celor ce fusese repecetuiți. 144 de mii din toate semințiile fi fiilor lui Israel. Știm noi dacă acesta este un număr literal sau un număr figurativ. Nu este voința lui Dumnezeu ca ei să intre într-o controversă a acestei întrebări, care nu-i va ajuta spiritual, spre exemplu, cineva compune ceata celor 144 de mii? Cei care sunt aleși de Dumnezeu vor ști aceasta fără îndoială într-un scurt timp. Ce va face Iisus când îngerul care pune sigilul va termina lucrarea sa? Un înger reîntorcându-se de pe pământ anunță că lucrarea sa este făcută. Ultima probă fusese adusă lumii și toți aceia care s-au dovedit loial față de preceptele divine au primit sigilul viului Dumnezeu. Atunci Isus încetează mijlocirea sa în sanctuarul de sus. Am văzut înger ducându-se și întorcându-se în grabă din cer. Un înger cu o călimară la brâu s-a întors de pe pământ și a raportat lui Isus că lucrarea sa este făcută și că sfinții au fost numărați și sigilați. Apoi am văzut pe Isus care slujea înaintea chivotului, continuând, conținând cele zece porânci, aruncând jos cădelnița. El a ridicat mâinile sale și a spus cu o voce tare. S-a sfârșit. Și toată oștirea îngerească a pus jos coroanele lor când Isus a făcut declarația solemnă. Cel ce este nedrept să fie nedrept și mai departe și cel ce este necurat să fie necurat și mai departe și cel ce este drept să fie drept și mai departe și cel ce este sfânt să fie sfânt și mai departe. Ce vor face apoi cei patru îngeri? Chiar înainte de a intra în timpul de strâmtorare, noi toți am primit sigilul viului Dumnezeu. Apoi am văzut cei patru îngeri încetând de a mai ține în cele patru vânturi și am văzut foamete, molimă și sabie, națiune s-a sculat împotriva altei națiuni și tot pământul era în confuzie. Numai cine va fi protejat în timpul de strâmtorare? Aceia care primesc sigiliul viului Dumnezeu și sunt protejați în timpul de trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Isus. Va fi sigiliul lui Dumnezeu pus asupra noastră? Peste puțină vreme, oricine este un copil al lui Dumnezeu va avea sigilul său asupra lui. de ar fi pus și pe frunțile noastre. Cine ar putea suporta gândul de a fi pentru totdeauna trecut cu vederea când îngerul merge să sigileze slujitorii lui Dumnezeu pe frunțile lor. Propriul nostru curs de acțiune va determina dacă noi vom primi sigiliul viului Dumnezeu sau vom fi doborâți de către armele distrugătoare. Câțiva strope ai mâniei lui Dumnezeu au căzut deja asupra pământului, dar când cele șapte plăci vor fi vărsate, fără a fi amestecate în paharul mâniei sale, atunci va fi pentru totdeauna prea târziu ca să ne păcăim și să găsim adăpost. Niciun sânge răscumpărător nu va spăla atunci mânjiturile păcatelor. Și în timpul acela, Mihail se va ridica. Fiecare caz este hotărât. Nu mai există timp de probă. Nu mai există milă pentru nepăcăiți. Sigilul viului Dumnezeu este pus asupra poporului său.